і кладете в духовку. Але, признаюся, коли я особисто маю натхнення і час, коли моє серце грає у такт музиці Мендельсона, я з тими реберцями витворяю «Ой, які ви крутаси!» Ви пам'ятаєте, що для реберець потрібне куряче філе і свинина? а курятина і свинина мають різний колір, так ось, випендрюючись перед своїм коханим, як еквілібрист перед захопленим глядачем. Один бік реберця я обгортаю курячим фаршем, а другий – свининою. Усе із спеціями, звичайно, знімаю гість із реберця капусту, і в нього від здивування і несподіванки – Двоїться в очах. Фарш, виявляється, різний, а поруч на тарілці ще й грибочки в сметані. Живи і хочеться, кажуть у нас у ростоках. А якщо коло вас, то з ким хочеться? Боже, праведний! Хто сказав, що життя коротке, і вже хочеться коритися йому більше, ніж султанша своєму султану, і обгортати волоссям, як рушником його шию. Ну хто відмовиться від таких розкошів? Таба, якою покірною перед коханим чоловіком не була жінка, і іноді ні-ні, але хочеться натякнути, що він таки зловився на її гачок. І вже немає значення – як той гачок називається? Її запашне і неповторне, як різдвяна кутя гніздечко? Чи її голос? Уміння бути мудрою? Чи бути, як сьогодні, розкутою і смачною? О, розумна жінка завжди знаходить спосіб указати навіть наймудрішому з мудрих, що він рибка, звичайнісінька рибка, на яку завжди є невід. І я вам розкажу, як це зробити. Якщо ви безжалісні у своєму зазіханні на його дотеперішню волю, і шостим тим чуттям упевнені, що ваші романтичні стосунки згодом закінчаться штемпелем у паспорті або принаймні багаторічними засинаннями, просинаннями на одній подусті, Робіть цей кулінарний вибрик без зайвих мук совісті. І знаєте чому? Та тому, що чоловік завжди так само думає, що саме ви потрапили на його гачок. Обоє-рябоє резюмують у такому випадку у нашому селі. Отже, наступна страва натяк «любовний гачок». Для цього потрібні дві свіжі рибини, бажано найменш кістковаті. Гарненько і ніжненько патраєте рибку, як патрає любов ваше серце, але при цьому не викидаєте риб'ячу голову, адже навіть зневолена серцем жінка насамкінець згадує, що у неї у запасі завжди залишається голова на плечах. Пам'ятайте і ви про це, готуючи любовний гачок. Розрізаєте рибу надвоє уздовж хребта, складаєте в посудину і маринуєте. Маринад простий, як шлях до серця чоловіка через шлунок. Чорний перець горошок, подрібнений лавровий лист, два-три зубчики потовченого чеснику, сіль, і кілька грамів спецій для риби, оцей увесь маринад. Хоча можна обійтися і без магазинних спецій. Добре натираєте кожну рибку цим вінегретом і ніякої води. Вистачає соку із підчеснику. Ставите на 2-3 дні у холодильник. Смажите на олії, без муки, без яйця, лише при гарному настрої. Голови смажите окремо. Викладаєте рибу розрізаною стороною донизу на круглий чи квадратний таріль, застелений зеленим листям салату і непорізаними гілочками петрушки.